Javier, behortegi, iruindarrak 2008an atxerotua izan zelarik, guardia zibilen ganik torturak zituela salatu zuen, salaketa hori ez da ikertua izan, ala dio Estrasburgoko giza eskubiden Europar hausitegiak, eta razoi horren gatik, sortzigarren aldikot zigortuada Espainia gai horren, aipatzeko goizuntan epaile bat gombitatu dugu, Garbine, biurrun, egunan. Egunan. Zigor uh, birri hau, zuk epaile gisa, eta ez edo epaile, araba bizkaia Gipuzkoako hauzitegin agusiko presidente baitzira, ze gogoeta egiten duzu? Zorak, galdera galderaz izutu lertu. Bai, zigor hortaz, zuk epaile gisa, ze gogoeta egiten duzu? bueno, aurreneko gauza esan berdana da... Ez dalalenda biziko zigorra, zortzigarren epaia da Estrasburgoko es giza eskubideen hauzitegitik eh, eh, datorrena e 8.rena ja, ez da Txantxetako gauza eta oiazen marratzekoa da. E 2020 ingon dutenada hain zuzen ere e, estatuak e, balde utzi du e, torturak e, gertatzen eta gainera gero hoiek salatu direnean ez du ezer ez egin hoiek ikertzeko eta hoiek hoien e, arduradunak e, zigortzeko eta areago Batzutan zigorrak oso eskasiak, baina zigorrak direnean torturak editeagatik e indultatu egin dira e, poli... e, zigortutako poliziak. Beraz, e, nik uste dut e, nahiko egoera larria bizi izan dela estatu honetan, harlo honetan. Mm, Ilusetuke, hausitegek zer ez dute ikertzen, ez eh? gobernuaren presioak badira, botaren bueno, arteko ne... banaketa maigainian gainean dago. Bueno, ezagite presio zuzenik eh, dagoen o egondan baino bai presio politiko orokorra eta baita esango nukeen no, puntu bateraino presio soziala baino bat ze tokitan beintzat. Eta hemen estatu honetan e, zabalduzan e, teoria bat, e, politikari batzuk e, zabaldu zuten, batez ere Alderdi Popularrekoek, non esatenzan, e, hain zuzen ere, ba, torturak salatzea eta askomatutako kontserna bat zala eta atxilotutako pertsona guztiek salatzen zituztela torturak era sistematiko batean hori e, eh nikuzten nahiko barneratu zala berbada epaile askoren ere, eta bueno eta sinesgarritasun osoak entzen zitzaien e, torturasalak eta hoiei eta horregatikan berbada ba ez dira salatu ez dira hori da Puntskorazoia baina Balago beste arrazoi orokorago oroko orkorrago bat eta izango litzateke, ba, bueno, Estatuak Estatu botere guztiak estatuabera defendatu nahi izan nahi izan dutela naizeta, defentsa hori oso aulaula izan den baterooinarriri gabekoa izan delako ezea, eta egia e, ukatu egindalako. Egaiten alhal da,rust ez Espainiarren zati batek, tohtura babeshten dora edo zilegitzat jotzen dora, jo izan dora garai batez? Um, bueno, ez dakitera bat zilegitzat jodan joduen edo edo ez baina behintzat eta baita ere euskal herrian, ego euskal herrian behintzat, e, tohturarek iko, eukidan e, jarrera ez arte zati handi baten aldetik behintzat izan da babeshtera aldera begiratzea edo zuzenen ez ez ez eh, eh, arazo arazolarri hori Kon, orain konplizitatea eh, da non Bueno, komplizitatea bai isilia behintzat, baina bai komplizitatea. 2000 amekan eh, Xabier Beotegik tortural zituela salatu zuen Espainiako hori ez du ikertu, Estrasburko gizaskubidek en Europar hauzitegiaren arabera, Garbine eh, bi hurun epailarekin, eh, es eh, egitzen dugu torturen gai hori Aipatzen, 2000 hamaikako kasu bat da hor, baina aktualitaterat e, jiten barin bagira, e, deprada hausitegi nazionaleko epaileak, mintzaldi batean, adierazi zuen ba, Espainian e, tortura pratikatu zela eta hori argia zela. orain aipatzen da, gainera kasu batzuetatik e, kenduko dela epaile hori, UPNeko autetsi baten hilketa saiakera eta EHAK, ANUB alderdi politikoen hausietatik, Ere bai, hori guzia ikusita, ojo, bada tabu bat segitzen duena tokturaren inguruan Espainian. Bai, eta ez bakarrikori, bueno, rekusatu edo kenduna idute, bai, depra da epailea bi hauzioietatik, aipatu dituzun bi hauzioietatik, baina ez bakarrikori hauzite e, e, barkatu agente judizialeko konseliun agusian e, e, espeinte disziplinario bat ere bai, zabaldu da, zaziguzertan bukatuko dan, baina hori zabalduta dago eta izugarrizko jazarpen e, publikoa izan du baita ere, jazarpen, horren baruan, Barnen ministrakek hainbat adierazpen oso gogorrak egin zituen bere aurka. Bueno, horrek adierazten duena da, bai, horreindikan torturaren, e, torturaren egitatea, e, ez dala ondo onoski hausnartu, baino ez dala barneratu Espainian bintzatez politika mailean, ez da gizartean, hori gertatu izan dela. Eta nik uste dute hori dala oso importantea, jakitea gertatu izan dela, hausnartzea zergatik gertatu dan, eta jartzea bitarteko guztiak aurrerantzean gerta ez dadin. Ile honen bukaeran, ekainaren bukaeran, bueno, ez dakitain zuzen ere ze egunetan izango dan, baina uste dut aurkeztu egin behar dala pako etxeberria mediku forenseak egindako txostena torturari buruz, eta nik uste dut orduan jakingo dugula oso ondo errealitate e, horren e, beharpegia ezagutuko dugula bai. Mm -hmm. Nola landu behar litzateke gai hori gizakteratzeko eta behar torturaren inguruko jajerak aldatzeko? Bueno, Baurren, nik uste dut jakin bardala gertatutako guztia, eta nik uste dut haipatu dudan txosten horrek laguntza ondia emango digula horretarako, eta bigarren hori hausnartu behar da zergatik e, gertatu dudan, eta ze leheria dagoen Espainian horrelako gauzak gerta alizateko. Eta hori ni nahiko ikartuta dagoela inkomunikazioa oso luzea da, bigarren e, ze atxelotu eta atxelotuak ez daukate eskubiderik euren konfianzazko medikua ze atendituta izateko, Eta hor e, dau, eta baitate beharko lukete euren e, abogat kontzenttzezko abokatua. Eta hori aldatzen eztan bitartean edo behinzaat ezpada benetan sendotzen e, inkomunikazioa irauten duen bitartean ze nolako laguntzak eukiko dituzten atxilotuek, ba, nik uste dute, tortura gertatuko da, horrela, nahi bada politikoki. Egia da, ea, gobernu guztiek ez dutela berdin e, aritu bai horretan, baina egia da baita ere, elegedionek imposible da lagora indike, gertatzea. Xavier, behortegi iru indagaren kasuari doakionez, beraz, gaztigoa zigo gaukandu Espainiak, ze du kondena horrek? Bueno, ba, ba, Iru di ondorio gutxi alde batetikan bakarrik gortzen eh, da ezikertzea gatik, bigarren kalte ordainen bat ematen zaio mila oita piko mila euro behortegi jaunari baino dagoeneko justizia ministerioak eh, jarri du gero web horrian iragarki bat non esaten nan bakarrikan zibortu dela ezikertzea gatik eta ez eh, fondoari buruz ez dagoela zigorarik, beraz ez, ez dala horre esaten torturarik egon denik eta egia da, ez da esaten torturarik egondanik denik, baino nik uste dut nahiko larria dala, larria godela horrein dikan ez ikertzea gatik zigortu dua izatea Espainiako estatua, ez da. Eta horre zimarratu behar ezpa, estatua esaten dugunean ez dala gobernua. edo ez gobernua bakarrik kasuan, honetan ez ikertzearen ardura, eta horren erantzukizuna izuna botere judizialari dagokio, eta hori horrein Estatu zuzenbidezko, estatu demokratiko batean asko zere larria da. Mm -hmm. Gaur, Bayonan, bake bidean mugimenduak eta Bayonako abokatuen elkarteak, e, bere ardun buru delarik ere, e, parte hartuko dute foro batean eta preso politikoen gaia, eh, politiko itzoriekin eh, kompontzeaz hariko dira, eh, egualdean horako iniziatiba batzuetatik aski urungira oraindik ez? Bai, bueno, paraude e, horrelako ekimen batzuk, baina berbatezeren orrokorrak, baizik eta arazo zehatze batzuei buruz, ba adibidez, prixo e, gaischerik dauden pertsoei buruzko egoera edo sakabanak eta edo runketari buruzkoa, horrelako mainguruak edo foroak antolatzen dira, eta gianik gari berez parte hartu izan dut batzutan, baino ez orokorrean preso eta ere gutxiago politiko adjetibo horrekin, ezta nik ere zalantzan jartzen dut politiko, preso politiko hitz itzegitea, baino batzutan egia da estatuak berak preso politikoak bezala tratatzen ditu, ...dela terrorismoari lotutako e, presoak. Mm -hmm. Bakke prozesuaren e, egoera nola iduritzen zao gauk eguna? Zertan Se, da, zure ustez? Bueno, nik uste dut e, begibiztakoa dela oso moate deldi joala edo ia geldik, geldirik dagoela. Alebatetik, nik e, usteet euskal gizartea zaidagoela baitare etak e, noiz e, e, e, utziko du bertan bera ez bakarrekan bere jarduera hori utzizun dunia eta maikako hurrian. Baizik eta noiz utziko du bertan bera an, bere, bere antolakuntza osoa eta disolbatuko den. Eta bestetik, e, bueno ba... Ez, Espainiako estatuak ez du inolako pausorik, emant ez da pauso txiki bat ere, niko e, estet munduko kasu bakarra dela non, e, non talde terrorista e, batek desarmatu nahi duen eta bere jarduera utzi nahi duen eta estatuak ez duen ez duen erantzuten ni momentu honotan ez naiz bat ere baikorra, baina bueno itxengo de baita ere e, autoeskundetatu zen ekainaren e, e, hogeita e, seiko autoeskundetan zer gertatzen den eta horrean horren ondoren bohimendu berririk eh, baote dagoen hala ere naizta, ez, etak ez, pauso berririk ez emanetan naizta, estatua geldirik egon ikuste dut Euskal Gizartea a, prozesu hau barneratu, Euskal Gizarteak barneratu dauka prozesu hau eta Euskal Gizartean pausoak ematen ari dira batez ere bizikidetsa benetako bizikidetza iraunkorra lortzeko ikustu dut hori ere alpatzekoa eta hazin dela. Ik ikainaren augeita seieko auteskundeak eipatu dituzu, ezkerriko gobernua sortzen bada zerbait alatuko hoteda, bake gintzari buruz? E, nik uste dut e, nik uste dut baiet e, posible izango dela nik uste dut alder pularra da, hain zuzen ere hau dana e, pozoinduta daukenatageldirik e, daukenata, nik espero dut beste gobernu batekin e, posible izango dela aurrera gaitea hmm. bake prozesuaren inguruan edo sozialisten hitzak ez dira hain desberdinak, behar badalderdi popurajaren diskurtsotik, Podemosek ekartzen duen ikuspegi begia Espainiak estatuan, hor oh, gako bat izaiten alda, zerbait aitzin arazteko? Bueno, ez dakit, eh, ni guztut, eh, momentu honetan ezaten dira, hitzak alderdiek esaten dituzten, hitzak ez, dirala... ez dira ez dira, kontuan hartzeko modukoak edo esgei gehi eta eta ba, kanpaian hedaurre kanpaan egon gara eta gustu duto arrako neurtzen da baino benetan ikuste dute e, gobernu berri batekin edo baita ere alderdi popularrak e, adostu beharko balu, gobernu bat beste alderdi batekin edo koalioaren bat edo mintzata akordioren bat e, lortu beharko balu baragaia hau ere egongo egon litzateke mai gainean eta leen iku eman bardian pausoak ez dira ez dira, oso komplikatuak eta eman dira diran oski. Mm, ondoko galderak pentsatzen dut asmatu duzula nondik doan Podemos aldugu mugimenduak e, galdegintzizun lendak ari gai izaitea erabaki duzu ezetz erraitea e, zer gatik? Pentsatzen duzu gehiago egiten alduzula zure bide profesionaletik? Bueno, nik eman Podemos eh, aldugu, Podemos Euskadirekin eman nuen eh, prensa agirian eh ezaten duen arrazoi arazo, personalak eta profesionalak eta baitere sozialak e, zirela eta sozietas horren barruan sar eta profesionaletan ere nebeste sartuko nokela azokader aipatzen du sonori politika teknikopere gauz asko egin egin daitezke bai personalki bai kolektiboki aurre egin arizateko Garbine bi urruna epailea zira bad Bizkaia gipuzkoako ausi tegi go eh uh, presidentea Oria Sociala Arloan. Ba bai, hori hori ban indonan Arloan eh presidente siru presidentarik bat ezire lan handugu. Em, eh, mil izanik eta bestalde bat arte. Masu e, eta masuei taunona izan.